Néhányan, pár éve érettségi után, akik valamennyien írónak éreztük magunkat, és tényleg néhányan közülük azzal is lettünk, összedobtuk, amit is pénzünk volt, és kihasználva azt a sajtótörvényt, ami az évente tízszer megjelenő lapok kiadását engedély nélkül lehetővé tette, létrehoztuk a keresztmetszet című orgánumot. A lapbeköszöntőjében rögtön közöltük, hogy a magyar irodalom mindetik csak jog volt kötelességek nélkül, és mi majd előszava leszünk az új és igaz történelem. A Vándor Laliék szegényes szobakonyhás kis lakásában volt a szerkesztőségi óra, egy délután, mikor a szülők nem voltak otthon. És hát én voltam köztük a vagyonos. Ugyanis nekem volt zseppénzem a szülői háztól, és ezt mindig bedobtam a nyomdasszámára, hogy legalább a nyomdáktól szabaduljunk. Itt unélik mindenki szegény volt. És ettől fogva én valamiféle kettősségben éltem. Tudni, hát az irodalom, az irodalom iránti vágy, hogy én író lehessek, az természetszerűen vitt egy egészen másféle társaságba, mint ami otthon volt. Otthon nagyon nagy élet volt, nagy házat vittek. Az akkori világ előkelőségei, tehát tábornokok, püspökök, mindennapos vendégek 20-25 személyes vacsorákat adtak. És itt pedig, hát, most mit mondjak erről? Szóval volt, akinek ellentétben velem nem volt T.I. És ha egyáltalán vendéget tudtak hívni, látni lehetett, hogy a szendvicsen hajszál vékonyra van bárva a Parize. És ezek nekem barátaim lettek, befogadtak. Hát persze, hogy ez megindít valamit a világról. Tehát én azt hiszem, hogy az a fajta kettősség, a dolgoknak ez az örökösen kétfelül való megközelítése, ami aztán majd végigmennyi az egész életemben tulajdonképpen itt elkezdődött bennem. Első házasságom, szintén nagyon fiatalkori, a húgom legjobb barátnőjébe szerettem bele Kölcsönös, gyors, viharos, égérő szerelem volt, nagyon ha összeházasodtunk. És hát akkor volt a Kozovics nevű olasz hajótársaságnak. Egy ilyen kedvezményes tengeri útja, hogy hát nászutasok ketten, egy mehettek. Ez még Pengőben is nagyon olcsó volt. És mi befizettünk egy káprázatos földközi tengeri körutazást. És indulás előtti este édesapám behívott magához, foglalj helyet, fiam, hát gondoltatok-e arra, hogy hát akartok el gyereket? És nagyon személyes volt a viszonyunk. Tehát na, az, az érzelmekről apámmal sem beszélgettünk. Mondom, hát nem tudom, még nem gondolkodtam ezen. Na, hát ha most belegondolsz, hogy érzed? Hát ö, édesapám, ha most úgy belegondolok hirtelen, akkor talán még nem akarnék gyereket. De az apám arca erre ha csak éreztem volna, édes fiam. <gül> hát hozattam én neked Amerikából valamit. És fölnyúlt a szekrény tetejére, levett egy dobozt. Ilyen hosszú volt, ilyen széles, ilyen magas, vörös szalaggal átkötve. Szóval, Vidd magaddal, fiam, én nem mondok semmi. Használd egészséged. Jó utat. Köszönöm szépen, és kihátráltam a szobá. Behajóztunk. Luxushajó. Szóval a teniszpálya, kaszinó, vendéglő, na minden, ami kell, mi persze egy kicsi kajügyben, de hát nem mindegy. Dászutasok voltunk, szerelmesek voltunk, boldogok voltunk. Megvacsoráztunk nagyon szépen. Bezsgő, a gyertyafény, és el fölmentünk a kajügybe. És akkor ott volt ez a doboz. Bocsítam. drágám, olvas egy kicsit, van egy kis tendivalóm. Már is kinyitottam következő tárgyak voltak benne. Volt benne először is egy olyan ilyen vastag, ilyen magas, nagyon guztusos, hófehér cellulóiból való, ilyen Mozár. Aztán egy keverőlapát, nem nagy, ekkora. Egy szivattyú. Hát mint az, az a nagy injekciós fecskő, mint a pravaz, amivel az injekciót adják. És egy kis beosztások voltak rajta, roppant guztusosak. Ehhez volt kétféle végződés, rácsavarozható. Egy elkeskenyedő, mint a rendes injekciós fecskendő, és egy olyan kitáguló, mint a kacsa segge. Ezt mindkettőt rá lehetett applikálni. És volt egy fogpasztás szerű dolog, szintén beosztásokkal roppant. Precízen. És a használati utasítás. Öt Pont a feleségemnek csillagom, hát nyújts rá. Nekem kell egy kicsit olvasni. Olvasol pont most. A szívem apám azt akarja, hogy nyugodtak legyünk. És kinyitottam az angol nyelvi utasítás. Hát szívből gratuláltak, hogy én ezt a nagyszerű terméket választok. Amelynek a használata roppant egyszerű. Mert mindössze arról van szó, hogy én ebből a tubusból ebbe a mozsárba belenyomok egy egységnyi utána a keverő lapáttal mintegy 15 percig erőteljesen keverem a masszát, ami ne lepődjek meg, erős habképződés fog járni, és utána nincs más dolgom, mint erre a fecskedőre rászerelni a keskenyeddig végződést, a keletkezett habot egy erőteljes mozdulattal felszívni, majd lecsavarni a végződést, rárakni a másikat, és azzal, hát a megfelelő helyre, egy erőteljes mozdulattal a keletkezett habot betolni, és aztán már is a legnagyobb nyugalommal lehet ugye a... hát szóval, hogy diszkrét fogalmazás. Életem... egyet a TATOM! Kérem, ezek nem hazudnak. Ez egy korrekt amerikai cég, én olyan habot csináltam. Ekkorát! És akkor... Fölraktam azt a végződést, egy erőteljes mozdulattal felszív, megjött a sétából a feleség. Mit csinálsz? Drágám, apám azt akarja, hogy nyugodtak legyünk. Átcseréltem erre most. Kacsasek, geszerű. Most mondom, galambom. Itt a perc. Nos, ő egy gyönyörű asszony. Volt magas, erős. Ez egy nagyon kicsi kájüt. De ez a nagy dolog a kezemben. Tennem kellett volna még egy erőteljes mozdulatot. Nem fértem hozzá. De mit volt mit tenni? Kinyitottam a kájüt Kimentem a folyosó. Csak hát, hogy jöttek, mentek az emberek, este tíz óra volt, ez benne volt a kezemben, természetesen. Köszöngettek, ismertek, a hajók voltunk már, Buona sera, és jött a pizzér, hogy ő elviszi, mondtam, non grácie, kell, ez még. És akkor egy pillanatig üres volt a folyosó, hát akkor onnan a megfelelő helyre, zsúksz egy erőt és a keletkezett habot, betoltam és behúztam a tájúdalt. Végre neki láttunk ennek a, az olyannyira várt ősi műveletnek. Nem volt kellemes. Tudod, ennek a dolognak nem akarok részletekben menni, de mégiscsak van egy ilyen dugattyúszerű szerű mozgás, amitől ez a hab úgy felé lett. És kezdett kijönni. És hát hangja is volt a dolog. De nem nagy, mint amikor egy gőzmozdon tolott. A szakámon 30 másodperc után megszűntem férfilet. És akkor felfedeztem kínongan, le lehet csavarozni a kajút ablakát. csavaroz. A keletkezett minden derék magasság elborító habot kihajtottuk az óceánba utána adottuk az egész szerkezetet, És csináltuk az ősi módot. És amikor megjöttünk, hát édesapám érdeklődött. Mondtam, apám, ez egy páratlan hatású szer, Aki ezt használja, azzal sok minden történt. Egészen biztos, hogy nem lesz gyereke. A keresztmetszet után Engem a véletlen a szép szóhoz sodort, és emlékszem, hogy szerda délután volt a szép szó szerkesztőségi órája, egy zsúfolt, volt, piszkos, a könyvekkel, plafonig pakolt kis szobában. Benitottam, és az íróasztal mögött ült egy szólós szemű, hosszú koponyájú, homorú orcájú, bajszos, fiatalember, mély hangja volt, kiugró Ádám csutkája. mondtam, hoztam novellát. Az jó novella kell, novella mindig, nagyon kell. Jelentek már meg írásai? Hát mondom nem nagyon jelentek meg írásai, az is nagyon jó. Elkezdte olvasni, és a tekintete olyan szúrossá vált, hogy majdnem átdöfte a papírt. Engem balsejtel megkezdtek gyötörni, de aztán így ledobta, és azt mondta, no, jó novella, mondtam, nekem mondja, csak a címét változtasd meg, és aztán írd át az egészet. <gül> és nekem elállt a Tudni Tudod, arra a gondolatra, hogy én egy vesző elhelyezésén a novellában változtassak. Hát, hogy egy szórendet fölcsé, tiszta liba lett a hátam. A novella, tudni, li, forradalom címet viselte, és arról szólt, hogy elmegy úgy intézett zárt osztályáról, kiszabadulnak az ápoltak, magukhoz ragadják a hatalmat Budapesten. Ez, mondja ő, a nácikról szól. Hát mondom, hogy akkor nem lehet a címe forradalom, mert csak egy forradalom lehetséges, a szocialista forradalom. Írjuk helyette azt, hogy lázadás. Nem ne írjuk azt, hogy lázadás. Aki elolvassa az én novellámat, úgyis érteni fogja, hogy miről van szó, aki pedig nem, az engem nem érdekel. Fölállt, körbejárta a székemet, és mint egy kidobott lasszó, lassított filmfelvétele rám tekerte az érvei pányvakötelét, úgyhogy mozdulni nem tudtam. És utána egy ceruzával, ami olyan hegyesre volt faragva, mint a szeme pillantása, mondatonként, szavakként, csepüvé nyűjtte a szövegemet. Ez volt az az óra, amikor megsejtettem, hogy mit jelent magyarul írni. És akkor született meg az a máig sem teljesült dacos elhatározásom, hogy úgy, mint ő vagy, legalább majdnem úgy, mint ő, megtanulok magyarul beszélni. És hát amikor szégyent régő füllel ültem az agyoncenzúrázott kéziratom romjai fölött, azon vettem észre magam, hogy én szeretem ezt a szúrós tekintetet. Ő meg egy olyan adakozni vágyó nagylelkűséggel, ahogy a győztes hadvezé visszaadja a legyőzöttnek az aranyarkolatú karját, azt mondja, na, van pénzed? Hát mondom, van pénzem. kár." Azt meg akartalak hívni egy körözőtre. <gül> József Attila? Ki az már megint? Szóna, apám. Mi ez a József Attila már megint? Nagyon sok gondot okoztam apámnak, a neki nem tetsző barátaimmal. Az ő szemében Tudili, Szabó Lőrinc volt a költő és zokon vette, a József Attilát többet emlegettem, mint őt mondjuk, a teljes igazsághoz hozzá tartozik, hogy apám Szabó Lőrincet nem a versei miatt kedvelte, tehát azon egyszerű oknál fogva, hogy azokat ő nem ismerte. Hanem, mint a nagy Kristófhoz címzett patika tulajdonosa, számos íróval, költővel kerül szoros, baráti viszonyba, ami mindig egy tíz pengősben öltött testet. Apám értékrendszerében ez nyomott a latban, költő az, akinek adózunk. József Attilával háromszor találkozott, mind a háromszor be kellett őt újra mutatnom, Füstölgödőbe elfelejtette, tudni nem kért pénzt. Ő ugyanis nem tudott kérni. Apámnak egyébként az volt a kívánsága, hogy a fia, mint lehető patikus, a gyógyszerészi oklevél mellé szerezze meg a vegyészmérnöki képesítést is. És ez nekem egyáltalán nem volt teher vagy szenvedés. Hát végül is a természettudományos gondolkodást sajátítottam. Például le van írva egy képlet, kénysavat összeüntő bárium kloriddal, ugye? Hát bárium szulfát keletkezik, könyörgöm. És tényleg, tehát ha én egy kis ezt a kettőt összeüntöm, abban a pillanatban ott van kicsi fehér csapadék, bárium szulfát. És ez a káprázatos egyezése elméletnek és gyakorlatnak, ami egy kémiai képlet, ez engem elragadó. Az egész kémia, főleg egészen a szerves kémiáig, az ilyen tiszta, világos, egyértelmű képlet. mindennek a legtisztább, a legegyszerűbb, a legvilágosabb megfogalmazása, az értelem. Én sokat voltam katona, mert, mint gyógyszerész behívtak, szépen mentem fölfelé az önkétesi ranglétán, utoljára zászlós voltam, és hát Erdély visszacsatolásánál persze megint mozgósítottak, fehérgyarmatra küldtek az alakulatot a tábori kórházatoknak. Na no és ahogy ott fehér fehérgyarmaton, vártuk a bécsi döntést, ami aztán északerdét újra Magyarországos csatolja. Loptuk a napot. Egyszer csak kapok egy levelezőlapot a feleségemtől. Drágám, beleszerettem Bobiba. Ez volt a legjobb barátom beceneve. Légy olyan jó, egyez bele a vállásba csókollak. No, ez derültékből a villám. szó nem lehet. Én elmentem a hadosztálykarácsnokomhoz, major vezérőrnagyhoz, megmutattam neki ezt a levelezőlapot, és ő roppant nagy azt mondta, hogy én az esti futárgéppel hazajöhetek, a másnapi futárgéppel visszajöhetek, és közben egy napot itt volt tölthetek. És én tényleg a futárgéppel hazajöttem. Először az unoka hugomhoz mentem, hogy hol vannak, megölöm őket, mondtam, ezzel a fegyveremmel locsatok ki az ajtveleinket. Azt mondta az unoka hugom, jó! Csak előbb fülölj, hogy meri. Nemetve a fürdőször, rendbe hoztam magamat, kijöttem, akkor megmondta, hol vannak, oda mentem, kinyitották az ajtót. Most meghaltok. Mondtam. A pisztoly kaptam, és előrántottam egy doboz kerek mackó sajtot. Ugyanis az én előrelátó unok a húgom, amíg a fürdőszobában cseltem, kivette a szolgálati fegyveres helyette berakta a mackó sajtot. És akkor én egy vadidegen lakásban, a hites feleségemmel és a legjobb barátommal kezemben egy sajtal megpróbáltam megértetni, hogy itt elhamarkodott lépésekről ez. És ez nem sikerült. És azért nem sikerült, mert halálosan szerették egymást. És akkor én rettenetesen összetörtem, visszamentem, beadtuk a válogat. elváltuk és nem volt feleségemmel, jóban maradtam mindig. Ezzel a barátommal soha többé egyetlen szót nem beszéltem. A szép szó körül, ahol ugye én is tartoztam, egy csomó illegális kommunista volt, amit velem nem közöltek. Hát ha valakivel velem, nem? Most az történt, hogy apámhoz egy nap beállított két nyomozó, méltóságos uram, apám ugyanis tőzsgyökeres polgárunk vallotta magát, és a horti rendszer feltétlen híve is volt. Hatalmatlanul büszke volt arra, hogy ő magyar királyi kormányfő tanácsos, és méltóságos új címet is. És mindenkitől megkövetelte, hogy így címezzék. Szóval, méltóságos uram, kellemetlen hírt kell önnel közölnünk. A kedves fia rossz társaságba keveredett. Az én fiam, hogy? -hogy. Kérem, méltóságos uram, bajok lesznek. Szabad egy tanácsot adnunk: küldje el a kedves fiát egy évre. Párizsba, vagy akárhová. Így kerültem ki Párizsba egy évre. És a háború kitörése napján jöttem haza. És haza hazajöttem a teljes békére, ami Magyarországon akkor volt, semmi háborús pánik, készülődés nem volt érezhető. Visszairatkoztam a műegyetemre, és nagyon szerettem volna magamat írónak érezni. Erre nem volt különösebb okom. Készen volt egy regényem, azt benyújtottam a révainak. Azt mondták, nagyon jó márai regény, hozzak inkább egy rossz őrkény regényt, azt szívesen kiadják, és dühömben a saját pénzemen kiadtam 12 novellámat, Tengertánc címem, ez volt az első kötetem, és Szerba róla egy nagyon dicsérű kritikát nyugatban.